A letra desta música está dizendo, hoje faz 20 anos que o Sargento Pepper ensinou a banda a tocar. Pois bem, 20 anos atrás, o LP Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band foi lançado aqui na Grã-Bretanha. O ano era 1967 e o pique da moçada na Europa e na América era de paz, amor, o poder da flor e esperança no futuro era o um movimento hip que estava no auge e o LP dos Beatles foi como que uma síntese de tudo que estava acontecendo na ocasião. No mundo inteiro comemora-se esta semana o legado que os quatro rapazes de Liverpool, os Beatles, deram à juventude de seu tempo. Esse é o assunto do papo que nós vamos bater agora sobre música pop. Aqui comigo no estúdio, o Eduardo São Martin, e no ar, Sgt. Pepper's e a sua banda. A capa do disco fez furor em todos os continentes. Nela apareciam os Beatles, vestidos como sargentos, coloridíssimos, parados diante do próprio túmulo, com o seu nome escrito em flores sobre o jardim. Ao redor deles, convidados famosos, Chaplin, o Gordo e o Magro, Marilyn Monroe, Mal, os Rolling Stones e alguns anônimos. O Beatle George Harrison, num documentário feito pela Granada TV, aqui na Inglaterra, para comemorar a data, disse que esse período foi uma espécie de mini-renascimento. Os períodos se sentem especial porque havia uma grande abençoe de energia e consciência. Uh, e... porque so havia tanta atenção dada the... ao Aquele tempo tinha algo de especial. Havia no ar uma enorme energia positiva e consciência. E todo mundo prestava atenção, não apenas nos Beatles, mas em tudo o que a juventude estava dizendo. A moda estava mudando. O cinema estava mudando. Poetas e pintores estavam inventando novas formas de expressão. Foi como um mini-renascimento. Muita gente estava na mesma trip na mesma viagem um sonho coletivo que durou muito tempo e que como diz esta canção do LP Sgt. Pepper's ficava cada dia melhor Na verdade, o que estava acontecendo era uma revolução social, musical e sexual. Os jovens, pela primeira vez neste século, recusavam a ética, a moral e a estética das velhas gerações. Mentes livres, corpos livres, amor livre. Artistas e pensadores estavam estimulados pelo movimento musical e acrescentaram sua contribuição ao movimento. O Dr. Timothy Leary, um professor universitário que foi expulso de Harvard por causa do seu entusiasmo pela causa hippie, tornou-se um dos gurus do movimento. Sua palavra de ordem para os jovens era Vire-se, ligue-se e saia dessa. Tudo isso também estava presente no disco dos Beatles, como Paul McCartney explica a seguir. Na hora que nós viremos para Sgt. Pepper, nós tínhamos muito mais liberdade, liberdade artística. I vam començar a incorporar més a la vida de la vida que vivíem al temps, a la música. Na época em que fizemos o Sgt. Pepper, estávamos adquirindo cada vez mais liberdade, liberdade artística. Começamos a incorporar a música, as coisas loucas e psicodélicas que estávamos curtindo em nossa própria vida. As coisas loucas e psicodélicas a que Paul se refere incluíam, como se sabe, o uso de drogas leves, como maconha, por exemplo, e alucinógenos como LSD. da ocasião, Lennon e McCartney escreveram uma canção que foi incluída no LP Sgt. Peppers e que se tornou uma espécie de hino dos que aprovavam as drogas alucinógenas. A música vocês lembram bem qual era.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 Talvez o mais incrível sobre o ano de lançamento do Sgt. Pepper foi o fato de que estas coisas estavam acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Era um movimento universal. Happenings, reuniões, shows aconteciam em Londres, Nova York, Los Angeles, Amsterdã, Berlim e Paris. Gente de todo mundo foi ao Festival de Monterey, o primeiro festival de música pop do mundo. Muitos outros músicos famosos na ocasião estavam em Monterrey, na Califórnia, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Birds, The Mamas and Papas e, é claro, Bob Dylan. Mas o disco que se ouvia em todas as rádios e vitrolas naquele verão era Sgt. Pepper. Foi em 1967 que começaram também os protestos dos jovens norte-americanos contra a Guerra do Vietnã. O disco Sgt. Pepper não continha nenhuma declaração abertamente política, mas naquele tempo Os jovens acreditavam numa outra forma de poder, o poder do amor, da flor e da paz, que segundo eles traria a ordem de volta ao mundo. Na verdade, isso não aconteceu. De certa forma, o próprio LP Sgt. Pepper termina numa nota triste, numa canção poética e pessimista, que muitos até hoje acreditam ser um dos mais belos poemas que os Beatles já escreveram. I read the news today, oh boy. About a lucky man who made the grave And though the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car Notice that the lights have changed A crowd of people stood and stared Charmy had just won the war, a crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book.